Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafi al-anbijai wal-murselin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa mentabijahum bi ihsanin ila umid dini thumma emma ba'du. Doiste svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebarake wa ta'ala, salavat miri selam na Allahog usanika, Allahog miljenika, Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte asabe i sve ljude koji slijede potisnjeni su njega dana. Uvažna, braću, poštovani sestre, uvažni predposljednjoj emisiji Zimske škole Islama, odnosno predposljednjoj večeri. Noće ćemo imati, ako Bog da, dva predavanja i u srijedu dva predavanja i time, ako Bog da, okončavamo naš zacetani projekat Zimske škole Islama. Evo, danas nam je počeo padati snijeg, pa kao da se još varakamo da ipak možemo ovu našu školu i dalje zvati Zimska škola Islama. E, vjerujem za one koji redovno prati da znaju da smo U nekoliko zadnjih predavanja govorili o imanskim šartima, govorili smo o vjerovanju u Allah s.a. i govorili smo o vjerovanju u Meleke. Rekli smo da je vodilja nas u ovom programu, kada je u pitanju prijedmeta klideta vjerovanja, hadis Džibrila alaih selatu, najpoznati dugi hadis, kada je Džibrila alaih selam došao Božim poslaniku u ljudskom obliku, Upitao ga šta je tu Islam, pa mu je Allah poslanik a.s. odgovorio da je Islam, da čovjek posvjedoči da nima Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži rod Boži poslanik, da obavlja namaz, da daje zeke, da posti mjesec Ramazana i da obavi hadža ko ima mogućnost. Potom ga je Žibril upitao a šta je tu iman, vjerovanje, pa je kazao Allah poslanik imane da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike. I spomenuo je ostala dva imanska šarta. Mi smo se zaustavili kod ova treći i četvrtu gdje ćemo, ako Bog da večeras, govoriti o trećim i četvrtom imanskom šartu. Dosad smo govorili, možda malo i detaljno, u vjerovanju Allah s.w.t., napravili smo jedan uvod duži. Govorili smo o knjigama koje govori o to a koje su štampane u bosanskom jeziku. I zadnju stvar koju smo imali jeste da ja smo govorili o Neki Nekim najusobnim stvarima koje bi trebao da poznaje čovjek vjernik kada je u pitanju vjerovanja u meleke. Večeras u prvom predavanju govorimo o vjerovanju u knjige. tubihi, amen tubillahi, u meleketihi, uakutubihi, vjerujem u Allaha, vjerujem u njegove meleke i vjerujem u njegove knjige. Mi ćemo opet, ajde da kažemo, držati se neke knjige, e, ako Bog da, večeras se opet držimo knjige od šiha Alija Salabija i vjerovanje u Allah i vjerovanje u Meleke, radili smo po knjigama čiji autor je Mohameda Salabi. Jedan veliki alim današnjici, mnogo, mnogo knjiga je napisao, pogotovo knjige iz historije i knjige iz akideta. Dosta knjiga njegovih je prevedeno na bosanski jezik. Na samom početku kada kažemo vjerovanje, vjerovanje u knjige, time podrazumijeva se da čovjek vjernik, da bi njegov imam bio potpun, treba da vjeruje da je uziše Allah s.w.t. slavu poslanike i da im je objavljivao knjige. Neke knjige su spomenute imenom, a neke knjige mi ne znamo. Isto tako, veoma bitno ispravno razumijeti i svatiti odnos Kur'ana nasprav ostalih nebeskih knjiga. Ono što je do nas preneseno jeste da je Uzvišeni Allah svenano taala spomenu u Kur'anu da je priješnjim poslanicima objavljeni Tevrat, Injil, Zebur i Suhufi koji su objavljeni Ibrahimu i Musau alihissalatu vesselam i Kur'an je objavljen Muhammedu alayhi salatu vesselam pa kažemo čovjeku muslimanu je obaveza da vjeruje da Uzvišeni Allah svenano taala slao poslanike i daes da je, da je objavljiva putem Džibrila lehi selam knjige neke knjige su spomenute poimenično i obaveza nam je da vjerujemo u te knjige po imenično a s druge strane imaju neke knjige koji su sigurno objavljene poslanicima a koji nama nisu spomenute po pa kao što smo govorili kada smo govorili u vjerovanje u meleke rekli smo da čovjek generalno vjeruje da postoje bića koja se zovu meleki vjerujemo općenito da ona postoje. Oni meleki koji su spomenuti imenom, mi vjerujemo u njih po imenično, po onome što su spomenuti, a ostalo vjerujemo, znači, hajde da kažemo, onako kako je spomenuto. Isto pravilo važi i za vjerovanje u knjige. Čovjek musliman treba da vjeruje da postoje nebeske knjige, koje je uzvišen, Allah subhanahu wa objavljivao poslanicima. Neke od tih knjiga su spominute imenom i u njih je dodatno obave za vjerovati u njihova imena a isto tako obvezujem vam vjerovati da je bilo i drugih knjiga koje je Uziša Allahos Vana Natala objavio određenim poslanicima, a da nam te knjige nisu spominute poimenično. Mi se prvenstveno večeras družiti s prvenstveno. Prvenstveno ćemo govoriti najviše o Kur'anu, iako ćemo govoriti svakako i o drugim knjigama. Prva stvar, znači vjerovanje u knjige, kao treći imanski šat potvrđeno je Kur'anom i potvrđeno je sunnetom Božijeg poslanika alejhi selatu ve selam videli smo hadis đibrila alejhi selatu ve selam kojim se spominut vjerovanje u me, vjerovanje u knjige na trećem mjestu isto tako rekli smo vjerovanje u knjige obuhvata da čovjek vjeruje u Kur'an da je to Allahov govor da je to Allahova objava a isto tako da vjeruje u knjige koje su objavljene ne prethodnim poslanicima. <clears throat> Rekli smo da su spomenute poimenično četiri ili pet knjiga, odnosno Kur'an, Tevrat, Inđil, Zebur i Suhov. Nama nije dozvoljeno za neku knjigu. Mi znamo da imaju knjige koji nisu spomenute poimenično, a da su objavljiva nekim poslanicima, ali s druge strane nam nije dozvoljeno danas da kažemo e ova knjiga... Ona, ona je Allahov govor, znači mimo ovih knjiga koji su spomenute. Mi vjerujemo da imaju neke druge knjige, ali pošto nisu spomenute. nama muslimanima danas nije doznam da kažemo za bilo koju drugu knjigu da je ona Allahov govor osim ovih knjiga koje smo mi spominuli. <kuh> Nakon toga smatram da je pametno i veoma bitno da prije što počnemo uzimati neke najbitnije stvari iz ove knjige, znači mi ćemo jednostavno pokušati da rezimiramo i da spominemo najbitnije stvari spominuti u ovoj knjizi vjezane za vjerovanje u knjige, ali prije toga da spominemo neke odlike kojima se odlikuje Kur'an nad ostalim nebeskim knjigama. Prva stvar, znači, odlika Kur'ana nad ostalim knjigama jeste da je to... Odlika Kur'ana generalno jeste da je to Allahu subhanahu wa ta'ala govor i da je objavljen od strane uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar jeste da je uzvišnjog subhanahu wa ta'ala taj koji je obećao da će čuvati Kur'an od bilo kakvih izmjena. Tako da danas ne postoji niti jedna druga knjiga koja je u potpunosti sačuvana Onako kako je objavljen Osim Kur'an, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Doista mi objavljujemo Kur'an, Allah džeschanu govori o sebi u množini i kaže doista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati od bilo kakvog iskrivljenja. Pa je od osobenosti Kur'ana da će ga uzvišeni Allah subhanahu wa čuvati od iskrivljenja i mi danas Vidimo toliko jasnih argumenata i dokaza da je Kur'an sačuvan. Pogledajte ljude u Australiji, u Americi, u Kini, u Japanu, u Bosni, u Evropi. Svi ljudi imaju isti Kur'an i samo Allah zna koliko je stotina hiljada ljudi koji zna kompletan Kur'an od prvog do zadnjeg harfa na pamit. Isto tako, od osobnosti Kur'ana jeste da Kur'an obuhvata, obuhvata sve sfere ljudskog života. Pa nije Kur'an samo znači nešto što govori o Allahu ili Kur'an nešto samo što govori o namazu, već Kur'an je sveobuhvatan i govori o svim sferama ljudskog života. Nažalost veliki broj ljudi možda nikada nije ni otvorio Kur'an, nikada nije ni čitao Kur'an, ali Kur'an znači govori o sudnjem danu, govori o vjerovanju Allaha, govori o proživljenju, govori o prijašnjim narodima, govori o poslanicima, govori o njihovim iskušenjima i mnogo mnogo drugih, mnogo toga znači što je nama svakodnevno u svakom životu otaku ono što čovjek vjernik musliman treba da zna jeste da je Kur'an posljednja objava posljednja nebeska objava i Kur'an je derogirao sve prijethodne objave. Iako su znači danas ne postoji ni jedna druga knjiga mimo Kur'ana da je autentična, ali i da je autentična i da je autentična sve knjige, znači nebeske Kur'an je derogirao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam v jedne prilike je vidio je Musa vidio je Omer i Al-Hattaba kako čita stranicu tevrata pa se naljutio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam i kazao je Omer da je Musa alaihi salatu wasalam živ kojim je taj tevrat objavljen ne bi imao nikakvu drugu mogućnost osim da mene slijedi pa je znači Kur'an derogirao sve prijetodne objave iako su one Ma loćemo otme i posle govoriti. Definitivno, definitivno pretrpela, pretrpile velika, velika iskrivljenja, iskrivljenja, ali i da nisu doživjela nikakva, znači iskrivljenja, Kur'an je derogirao, Kur'an je derogirao sve prethodni, sve prethodni objave. Isto tako od osobnosti Kur'ana jeste da uziše Allah u Kur'anu izazvao i ljude i džine. U nekoliko navrata izazvao je da oni smisli zajedno da se udruže pa da dođu sa jednom knjigom kao što je Kur'an. Nakon toga Uzīš Allāh ih je izazvao da samo smisli i ajde da kažemo sakupe oni deset sura koji sliče kuranskim surama i na kraju samo onaj Uzīš Allāh svona ta la traži od ljudi i đina zajedno da samo dođu sa jednom surom koja je identična kuranskim surama. Pa je to dan, kako sam ga ja nazvao nekada u svojim tekstovima i predavanjima, dan kada je kapitu kapituliralo čovječanstvo, kada uzviše Allah Osmanu izazvao planetu cijelu i ljude i džine da se zajedno udruži i da dođu i da oni izmisli jednu suru samo kao što je kuranska neka sura i izazov je i danas otvoren. Pa evo mi putem ovog live predavanja pozivamo i ljude i džine Pozivamo sve te neke naučnjake, nek oni smisli samo jednu suru koja odgovara i parira Kur'anskoj najkraćoj suri u Kur'anu. Isto tako, od osnovnosti Kur'ana jeste da ga uzviša, Allah tela objavio na arapskom jeziku, a poslije malo o tome govoriti. Allah sviđa najbolji zna zašto je Kur'an objavio na arapskom jeziku, ali danas kada pogledate... Arabski jezik, primjer radi, ima 12 miliona riječi, a drugi jezici koji su možda od najrasprostranjenijih jezika na svijetu, najveći, najozbiljni jezici, nemaju ni milion riječi. Znači, sav njihov riječnike, manji od milion riječi, Arabski jezik ima u sebi više od 12 miliona riječi. Isto tako, Od e, osvojenosti Kur'ana jeste i to da je uzviša Allah e, te barake i svoje milosti rahmeta ovom umetu dao da čovjek kada uči Kur'an za svaki proučeni harf, samo slovo kada iz Kur'ana proučimo, čovjek zato ima nagradu, a znači svaka nagrada kod uzvišnog Allah se so desete roztruku nagrađuje. Pa znači čovjek samo kada kaže bi, bismillah, kada kaže kol Allah. Kul samo kada kaže kada kaže kul on već ima nekoliko harfova Allahu poklanjate to praktično pojasnio pa kada, pa je kazao ja ne kažem elif la, mim da je to jedan harf već je elif harf la je harf mim je harf kada čovek uči na početku Bekare pa kaže elif lam mim to su već tri dobra djela puta 10 30 dobri dijela. Isto tako od osobnosti Kur'ana jeste da ga uzviše Allah SWT učinio laganim, dostupnim, da ga može čitati bukvalno svaki insan, veliku većinu Kur'anskih ajta može razumijeti prosječno, prosječno obrazovan insan i isto tako Kur'an knjiga od šeststotina stranica mogu je naučiti ljudi koji ne znaju ni jednu riječ arapskog. To nema nigdje na svijetu. Zamislite sada kada bi neko od nas tražio da neko od nas nauči na kinijeskom jeziku knjigu koja ima šest stotina stranica, mi ne znamo riječ kinijeskog jezika. To je nemoguće. Ili da naučite iz engleskog jezika knjigu koja ima šest stotina stranica da je naučite na pamet bez jedne greške. To je nemoguće. Osim kada je u pitanju Kur'an, وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ lizikr, fehal min mudakir, nismo doista Kur'an olakšali i to je znači Allahovo obećanje i Allahova olakšića. Svakako, e, s druge strane Kur'an, Kur'an ima određena prava e, kod ljudi, pa jedno od tih prava jeste definitivno i da čovjek vjeruje u Kur'an da je to Allahu svt. govor, da je objavljen poslanom Džibrilu Muhammedu aleyhi salatu vesselam, da je on derogirao prethodni e, knjige i poslanice. Isto tako da vjeruje čovjek da za svaki harf će insan imati nagradu, da vjeruje da ga uziš Allah, čuva od bilo kakvih izmjena i tako itd. Ali ono što je nama najbitnije jeste da vjerujemo u Kur'an da je tu Allahov govor kojeg je putem Džibrila alihi salatu selam objavio Muhammedu alihi salatu wasalam. Isto tako odprava prava Kur'ana jeste da ga čovjek čita, da ga uči na pamet, <hlas> Da u njemu nema nikakve kontradiktornosti i kolizije. Allah žerčanuhu kaže u Kur'anu, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَفٍ كَثِيرًا a od nekog drugog, a ne od Allaha. U njemu bi oni našli mnogo, mnogo kontradiktornosti. To je knjiga od na stranica koja govori o toliko različitih tema. Kako Dunjalučki, tako Ahirecki. Danas znači toliko nauka različiti potvrđuje kuranske činjenice i nikada niko nije došao sa neispravnom činjenicom u Kur'anu, niti sa kolizijom. Pa znači medicina, astronomija ili ne znam nije nauka o brdima, o vodama, svi oni izučavaju Kur'an i niko u Kur'anu nije našao jednu kontradiktornost. Isto tako od prava Kur'ana jeste da čovjek vjernik pokuša da se trudi da živi po Kur'anu. A Iša radi Allaho tarana, kazivala je, kada su pitali kakav je bio ahlak Božijeg poslanika, kazala je ahlak Božijeg poslanika je bio Kur'an. Isto tako od prava Kur'ana jeste da čovjek ga podučava sebe Kur'anu, nakon toga da druge ljude podučava. Allaho poslanik rekao u viradosnom hadisu haji rukum Wa Najbolji među vama su oni ljudi koji se podučuje Kur'anu, a nakon toga i druge ljude podučavaju Kur'anu. Pa jedno, prava, jedno od prava Kur'ana kod nas, muslimana, vjernika, jeste da ljudi naučuje se, podučuje se Kuran nakon toga da to zdanje prenosi i na druge ljude. Od prava Kur'ana jeste i to da čovjek uči Kur'an sa razmišljanjem, Razmišljajući o njegovim poukama, porukama, afela y tadabberun alquran Allah dželalhu kaže na dva mjesta u Kur'anu, a zašto oni ne razmisli o Kur'anu? Zašto su oni ne zaustavi, zašto ne razmišlja o njegovim poukama i porukama? I kada uzmemo čitati šta su islamski učenjaci kazivali o tome ovdje jednosti, znači o vrijednosti, znači razmišljanju o Kur'anu, onda vidimo koliko smo mi, koliko smo mi daleko od svega toga. <kuh> Isto tako odobavi za prema Kur'anu jeste da čovjek pazi svoj odnos fizički prema Kur'anu kada je u pitanju mushaf pažnja i respekt prema mushafu učenje čuvanje i tako dalje da čovjek pazi znači svoj odnos prema Kur'anu. Rekli smo da je više argumenta koji potvrđuju da danas ne postoji ni jedna druga knjiga koja je apsolutno sačuvana originalna osim Kur'an. Nekoliko je nepobitnih činjenica koje to potvrđuju, svakako oni koji žele o tome čitati, mogu čitati knjige Zakira Najka, mogu čitati knjige Ahmeda Didata i tako dalje, gdje su oni detaljno, detaljno govorili o tome da sve knjige koje danas postoje, znači su pretrpjele velike, velike, velika velike izmjene, velike dodatke, velike, znači mnogo toga su ljudi unijeli u te knjige, što nije od te knjiga. Pa, primjer radi nepostoji originalan primjerak niti jedne nebeske knjige osim što imamo Kur'an za kojih smo rekli znači da se i na istoku i na zapadu i u cijelom svijetu učina isti način i svi Kur'ani su isti isto tako primjetno je da u svim drugim knjigama mimo Kur'ana govor koji se pripisuje Allahu, pomješan sa govorom ljudi koji su prepisivali naknadno te knjige, koji su komentarisali te knjige, Pazi, pa je neko nešto oduzimao, neko nešto do, dodavao, to je prouzrukovalo da, da danas imamo stotine i možda i ako ne i hiljede različitih primjeraka, različitih primjeraka knjiga za koji se kažu da su tu Božje i nebeske knjige. Isto tako, nemoguće je, nemoguće je, Nemoguće je te knjige danas povezati na bilo koji naučni način sa poslanicima kojima su so one objavljivane. Za razliku od, od Kur'ana. Mi danas i dan imamo ljudi bosanaca, bošnjaka, muslimana, koji znaju Kur'an na pamet. I kaže se, tamo ima, zove se Sened lanac prenosilaca ja sam učio od mog šeha ovaku on je učio od svog ovaku on je učio od svog ovaku on od svog šeha ha do tabiina do ashaba a sabe kaže ja sam ovaku naučio Kur'an od Božijeg poslanika Znači, postoji lanac prenosilaca skroz do Božje poslanika, ali hi salatu wasalam, za raskod svih drugih knjiga, da ne govorimo o tome da su neke od tih knjiga i pisane stotinama godina nakon smrti tih poslanika. I na kraju, znači, vidimo, to je uzrokovalo da postoji danas na tržištu e, i u knjižnicama stotine, stotine različitih knjiga, različitih vrsta, različiti primjeraka tih knjiga. <kuh> Također stvari koje ukazuju definitivno na iskrivljenost tih e, knjiga jeste da danas u njima možemo naći nešto što je daleko od razuma, nešto što se pripisuje poslanicima, e, što se pripisuje na kraju krajeva i gospodaru zemlje i nebesa, nešto od čega je gospodar, subhanu oteala, čist i uzvišeno da, i daleko od toga. Znači sama ta činca da kada čitamo te knjige vidimo toliko stvari koje se ne smiju ni pomisliti o gospodaru, vidimo stvari koje se pripisuju poslanicima, a oni su bili najbolja Allahova stvorenja, tako da su to neki od faktora koji ukazuju da su definitivno sve te knjige pretrpjele velika, velika iskrivljenja osim, osim Kur'ana. Nakon toga mi ćemo ako Bog da početi koliko nam vrijeme i prostor budu dozvoljavali, da ako Bog da neke koristi uzlijemo iz ove velike knjige, veličanstvene knjige, el iman bil qur'an wal kutub as-samawiyyah vjerovanje u Kur'an i ostale nebeske knjige od Alija Muhameda as na samom početku šta je to Kur'an veoma je bitno da čovjek zna definiciju Kur'ana šta je to Kur'an kada vas neko danas upitao dobro vi nešto muslimani uvijek Kur'an Kur'an šta je to Kur'an Prva vas stvar Kur'an je Allahov govor Uzvišenji Allah ga je izrekao Džibrilu, Džibril, a.s. ga je čuo od uzvišenog Allaha, pa ga je dostavio Muhammedu, a.s. Samim tim mi pripisujemo svojstvo govora uzvišenom Allahu pa je Kur'an Allahov govor, kojeg je on svakako izrekao, rekao, Džibril ga je čuo i objavio ga i dostavio ga Muhammedu, a.s. Pa je prva stvar u definiciji šta je to Kur'an, to je Allahov govor. Jedan. Po dva... <kuh> On je objavljen putem Djibrila Muhammedu alejselatu vesalam. Allahov govor objavljen putem Djibrila alejselatu vesalam Muhammedu alejselatu vesalam posle lim Allahovom poslaniku. On je elmu'jez nadnaravan svojim svojim stilom. Nadnaravan jesmo rekli da uziši Allah tebareke ve taala izazvao čovečanstvo. Evo dođite vi sa jednom najimanjom surom kao što je kuranska sura imamo sure samo 5 ajeta, 4 ajeta, tri reda u Kur'anu. Wal asr innal insana lafi khusr. Inna atayna kal kratke sure, kul huwa allah kratke sure, veoma kratke sure, ali je Kur'an, Kur'an je nadnaravan po svojoj stilistici. nadnaravan. Isto tako od odovi klauzula u definiciji Kur'ana rekli smo da je to Allahov govor objavljen Muhammedu alejselatu ve selam posredstvom Djibrila da inadnara van svojom stilistikom almutabid bitilawatihi da je on putem učenja Kur'ana čovjek obožava i robuje Uzijem Allahu subhanahu odnosno za učenje Kur'ana čovjek će biti nagrađen rekli smo za svaki harf će imati dobro djelo. El Mektub filma Sahif, Kur'an je govor Allaha koji mi danas imamo zapisano u knjigu koja se zove Mushaf i na kraju El Menkulu bit Tevatur On je nama prenesen Tevaturom, a Tevatur znači toliko velikim brojem ljudi da je nemoguće da su se ti ljudi dogovorili da određena stvar bude laž. To je znači definicija Kur'ana. Ponovit još jednom, Kur'an je Allahov govor objavljen putem Džibrila alihissalatu wasalam, Muhammedu alihissalatu wasalam, nadnaravan po svojoj stilistici, obožavamo uzvišnog Allaha njegovim učenjem i čitanjem, on je danas zapisan u knjigu koja se zove Mushaf, a donas je prenesen i zabilježen Mutevatir predajama, a rekli smo Mutevatir predaja je ona predaja, koju toliko ljudi prenosi da je nemoguće da se oni dogovori da je određena stvar neistina. Nakon toga, autor nam je spomenuo nekoliko stvari koje ukazuju na veličinu Kur'ana, pa prva stvar, uzvišeni Allah, je pohvalio Kur'an. Pa to ukazuje na veličinu Kur'ana, jer ga je pohvalio uzvišeni Allah. S druge strane, veličina onoga koji objavio Kur'an. Kur'an je Allahov govor, a uzvišeni Allah je savršen, uzvišeni Allah je potpun, uzvišeni Allah je el-alim, sveznajući, Pa, definitivno, ako je to njegov govor, to ukazuje na veličinu tog govora. Isto tako, veličina onoga koji ga je objavio, znači odnosno onaj koji ga je, pod sredstvom njegovim objavljenom, to je veličina Džibrila, alihi salatu wasalam. I na kraju, od koji koje ukazuje na veličinu Kur'ana jeste i to da je to knjiga u koju nema nikakve sumnje knjiga u kojoj nema kontradiktornosti knjiga u kojoj nema nikakve kolizije isto tako od stvari koje ukazuju na veličinu e, Kur'ana jeste i to da uzviši Allah subhanu wa ta'ala spominju Kur'anu kada bi se Kur'an objavio kakvom brdu vidio bi kako je ono straho puno se znači strušilo se od straha prema Allahu subhanu wa ta'ala znači Kur'an kada bi se brdu objavio ono bi se srušilo srušilo bi se, Allah Đeršanu tako u Kur'anu kaže. Isto tako od stvari koje ukazuje na veličinu Kur'ana jeste da uzviše Allah, to smo već spomenuli, izazva celu, cijelu i ljude i džine, da oni samo dođu sa jednom surom koja će znači oponirati koja će parirati kuranskim surama, pa makar to bila i najkraća sura i taj izazov stoji evo i nakon 1400 godina, a ako se nisu mogli odazvati Arapi koji su u to vrijeme bili na, vrhuncvu, na vrhuncu pjesništa i poznavanja arapskog jezika, pa ih je Allah izazvao da ih ponizi i da im dokaže koliko je insan slabašan, kada su oni odustali Danas znači je nemoguće da neko i pokuša, ali evo ostavljamo ostavljamo mogućnost da neko da neko pokuša. Nakon toga e, autor nam spominje nekoliko imena e, koja ima Kur'an e, svakako arapskom e, u arapskom jeziku i e, običaju kod Arapa svaka stvar koja ima više imena to ukazuje na njenu bitnost i važnost, pa primjer radi kod Arapa deva ima mnogo imena jer je to kod njih najbitnija životinja, kod Arapa e, sablja ima mnogo, mnogo imena zbog bitnosti sablje u životu čovjeku i tako dalje. Sam Kur'an ima dosta imena, a opet svako ime ima svoje značenje. Ne može Kur'an imati ime i da to ime je samo tako ime bez značenja. Pa je Kur'an nazvan El Furqan, ona knjiga koja rastavlja istinu od neistini i definitivno. Ne imate danas knjigu koja rastavlja istinu od neistini, kao što to Kur'an. Isto tako Kur'an je nazvan El Burhan, dokaz. Pa uziši je ne Allah subhanahu objavio ljudima knjigu koja će biti dokaz protiv njih ili za njih, kaže Allah, sami koji je došao u El koranu huwa hujjatun laka aw alike, je dokaz tebi ili protiv tebe. Pa čovek ovaj Kur'an koji mi danas imamo biti svjedok protiv ljudi koji su danas bili, znači živi, preko interneta su mogli ukucati, naći Kur'an pročitati ga, pa je Kur'an dokaz protiv čovječanstva, isto tako eh, od imena Kur'ana jeste El Haqqo, apsolutna istina, definitivno Kur'an je sav istina. Mi smo više puta spominjali svi autori knjiga koji su imalo, koji su imalo, hajde da kažemo, i objektivni, a i koji su bogobojazni na početku knjige kažu izvinjavamo se čitateljstvu zbog određenih grešaka, osim Kur'an, na početku Kur'an kaže prvi ajet Surijel Beqara velike il kitabu la raybe fi, to je knjiga u koju nema nikakve sumnje, znači sve što je ino ispomenuto je apsolutna istina. Isto tako odmina imena Kur'ana jeste en nebe el azim velika vijest i definitivno, znači Kur'an je jedna od nejedna, jedna, već definitivno najveća vijest koja je objavljena čovječanstvu. Uzviš Allah Naziva Kur'an, mi tebi objavljujemo, prevodi se na bosanskim, ono što ti objavljujemo, ali na arapskom, mi ti objavljujemo dušu. Kur'an je ruh, duša, putem koje se oživljavaju ljudska srca. Ljudsko srce je poput zemlji. Znači, uvidite, zemlja, pustinja, pjesak, padnje, kiša i ona, Počne da iz nje cvijeće, trava, voće, povrće. Takav je i Kur'an. Kur'an kada uđe u ljudsko srce, on ga oživi. Imate ljudi koji su bili i kriminalci, i problematičari, i griješnici, i varalice, i nevjednici. I kada Kur'an uđe u njihova srca, postanu bogobojazni, stidni, čestiti, moralni, pošteniji, bogobojazni, iskreni, hrabri. Zašto? Jer je Kur'an, jer je Kur'an oživio njihova srca. Isto tako Allah dželešanu za Kur'an kaže en da je to opomena, da je to upozorenje i zaista jeste Kur'an i opomena i upozorenje. Allah dželešanu Kur'an naziva esh-shifa', ozdravljenje, lijek. Onunuzilu min al-Kur'an ma Kur'anu objavljimo ono što je lijek za vas i ozdravljenje. Ozdravljenje, Kur'an je ozdravljenje i lijek. Nažalost, najlakše je velik groj ljudi danas, pa čak i muslimana, najlakše je otišći sihribazu da ti on proda hamailiju, da ti znači, proda komad papira za 500, 400 ili 300 eura, s odno veličini hamailije, a ne znamo da mi možemo sami sebe liječiti učeći Fatihu, kulhuva Allah kul euzubi rabbi felek, kul euzubi rabbi nas, ajetul kursi i tako dali. Ali, dosta puta smo rekli neznanje, najveći neprijatelj čovjekov. Allah, Želšanu, Kur'an naziva Ahsen el najbolji govor i doista najbolji govor, najpotpuni govor, najprecizni govor, najtačni govor, najistiniti govor, je govor uzvišnog Allaha njegov Kur'an. Nakon toga, autor nam ovdje navodi neka e, svojstva Kur'ana, mi nemamo za vremena, e, prelazimo na odlike, iako smo mi o, o tim nekim odlikama i govorili, ali ćemo kratko, rekli smo da je to prva odlika, da je to Allahov govor, da je to knjiga, božanska knjiga, znači da je to govor kojeg je kazao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako, Od osobnosti Kur'ana jeste da je tu knjiga sačuvana i ostaće sačuvana. Vi danas vidite nekada se oštampa Kur'an i samo na jednoj riječi jedna greška odmah se povlači ta štampa iz prodaje. Samo zbog jedne riječi, zbog jednog slova, zbog jednog vokala odma se ta štampa povlači iz prodaje ili iz upotrebi. Znači Kur'an na isto i na zapadu, na sjeveru i na jugu, svugdje je Kur'an isti. Zašto? Jer je uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa taj koji je obećao da će čuvati Kur'an od bilo kakvog iskrivljenja. Isto tako rekli smo da je Kur'an nadnaravan, muđez i jednostavno uzvišeni Allah, s.w.t. izazvao je ljude i džine da dođu sa nečim takvim, ali znači to je nemoguće. Isto tako, Kur'an je najveća mođiza Bože i poslanika. Generalno je pravilo da mođize, znači nadnaravne stvari kojim Allah želšanu potpomaže svoje poslanike, svaki poslanik ima određene mođize putem koji je ubjeđivao ljude da vjeruju u Allaha i svi poslanici kada bi umirali posla, njihove mođize su nestajale i prestajale osim Muhammeda, njegova mođiza je trajna, a njegova muđiza je Kur'an koja će ostati sve do sudnjega dana. Isto tako od osobenosti e, Kur'ana jeste da je to knjiga uputi. upute cijelom čovječanstvu. Nenijedko se dešava da ljudi kažu, pa svi smo na istini, pa svi smo u pravu, jedan nam je Bog i tako dalje. Ne. Znači, Kur'an je knjiga uputi. Kur'an je knjiga istini. Jedan je uzvišeni Allah, Poslao je sve poslanike, poslije ćemo o tome govoriti i svi su pozivali u islam. Ko to može shvatiti, može, ko ne može, mi ne imamo potrebu uopšte da lažimo na Allaha i da nešto natežimo. Svi poslanici su pozivali Allahu, svi poslanici su pozivali da se robuje Allahu, svi definitivno. I svi su pozivali vjeri koja se zove islam, a svaki poslanik je imao svoj šerijat kada je u pitanju praktični dio života. Ali kada je u pitanju akideti vjerovanje, svi poslanici su pozivali uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Rek da je Kur'an knjiga olakšana, što nema nigdje na planeti, na svijeti, da ljudi, stotine hiljada ljudi zna neku knjigu na pamet u jedan harf, u jedno slovo, u jedan vokal. Ljudi bosnanci, ljudi nauči Kur'an, cijeli Kur'an od početka do kraja šestotina stranica, ne zna čovjek riječi arapskog jezika. Isto tako, od osobnosti Kur'ana jeste da je to knjiga poslana cijelom čovječanstvu. Allah Žešan, da dosta mjesta kaže u Kur'anu, «Ja, eyjuhen o ljudi, imaju tamo smjernice o vjednici, ali imate smjernice, ja, eyjuhen nas, u'budu rabbekum, o ljudi, obožavajte svoga gospodara» pa je Kur'an objavljen Muhammedu alaihissalatu wasalam, on je poslan svim poslanice, on je poslan celom svijetu i Kur'an je poslan cijelom čovječanstvu. Isto tako, Kur'an je knjiga koja vrijedi za sva vremena, ne samo za vrijeme Božih poslanika, ne za samo Arape, za Božih poslanika, za Arape, za cijelu planetu i za svako vrijeme do sudnjega dana. Isto tako rekli smo, od osobenosti jeste da je objavljen na arapskom jeziku i kazali smo da arapski jezik arapski jezik ima više od 12 milijuna riječi, dok englijski jezik, po neke informacije, ima 600000 hiljada riječi. 600 000, ni milijon, malo više od pola milijuna. Arapski jezik ima 12 milijuna riječi. Isto tako, Kur'an u osnovi je potvrdio istinitost prijedhodni knjiga, da su one od Allaha i da te knjige su prvenstveno pozivale robovanju uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala, a rekli smo da je jedna od stvari rezana za Kur'an, da je Kur'an derogirao prijedhodne knjige objave, bez obzira da su one ostale i neiskrivljene, one su derogirane, a pogotovo ako smo spomenuli samo nekoliko argumenta koji i najmanjim djetetu mogu pojasniti da su prijedhodne nebeske knjige iskrivljene i to žestoko iskrivljene. Nakon toga veoma, veoma interesantna stvar i možda ćemo i time e, i završiti predavanje, ali, ali veoma interesantna stvar Uh, da je ovaj autor ovdje spomenu meqasidu al-Qur'an, ciljevi Qur'ana. Šta to generalno, čemu to Kur'an generalno poziva? Pa ćemo vidjeti možda nekih dvadesetak veoma, veoma interesantnih stvari i volio bi nekada da imadimo vremena pa da održimo jedno predavanje samo o tome ciljevi kojima poziva Kur'an. Kur'an definitivno, rekli smo, govori o mnogim stvarima, ali ima određene, određene teze, veliki principi kojima Kur'an poziva. Pa primjer radi, prvi od tih principa jeste... Ispravljanje pogrešnih ubjeđenja kod ljudi odnosno pozivanje ljudi da robuju samo uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala jer ih je on stvorio da robuju uzvišnom Allahu i ne smiju učiniti ibadet nikome osim uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je znači Kur'an kao što kaže autor min ila ahili, od početka do kraja poziva monoteizam poziva samo da se robuje uzišom Allahu subhanahu wa ta'ala i da se ne smije činiti nikome ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Isto tako Kur'an mnogo, mnogo govori i postiče, odnosno učvršćuje akidu i vjerovanje u sudnji dan Znači Kur'an poziva da se robuje Allahu dok smo živi, Kur'an mnogo govori u stotinama ajeta šta će biti s čovjekom nakon njegovi smrti, proživljenje, polaganje računa, odlazak u džennet i, ili džehennem. Isto tako od e, Znači velikih ciljeva Kur'ana jeste da Kur'an čovjeka odgaja u duhovnom uzdizanju, da se čovjek učeći Kur'an, živjeći sa Kur'anom duhovno uzdizi. I to je to je taj islam koji spaja između čovjekove potrebe za dunjalukom i čovjekove potrebe za duhovnim uzdizanjem. Znači, zato ćete vidjeti muslimane kada žive po islamu da su duhovno naj, naj, znači dostigli su najveće stepene od svi ostali ljudi koji kružuju. Viđete čovjeka muslimana možda siromašan, država kompletna siromašna, ali najmanji stepen samoubistava. Za razliku od drugih država gdje su ljudi izuzetno bogati, ali duhovno siromašni i ljudi izršavaju samoubistva. Pa Kur'an je taj koji liječi duhovnu dimenziju čovječanstva. Isto tako od ciljeva Kur'ana jeste uspostavljanje pravde među ljudima. Znači, od ciljeva Kur'ana. Pasite, ovo sada ne govorimo o pojedinostima Kur'ana, govorimo o velikim Kur'anskim principima. Jedan veliki Kur'anski princip jeste uspostavljanje pravde među ljudima i ne samo pravde među muslimanima, ne daleko, mnogo širije, Kur'an je došao da uspostavlji pravdu među ljudima i slobodno smijemo kazati. Danas veli groj ljudi koji potpiruje islamofobiju ne žele islam zbog ovoga, zato što je islam apsolutna pravda. Oni neće pravdu, oni hoće da na zemlji imaju tirani, oni hoće na zemlji da vlada nekolicina ljudi, hoće da ugjetavaju da eksploatišu tuđa bogatstva, da ugnjetavaju, da ubijaju da plačkaju ne, islam poziva pravdi, uspostavdi najveće pravdi i zato ćete vidjeti za vrijeme Božih poslanika, njegovih halifa, kakva je pravda bila, pa ćete vidjeti čak i nakon njih, i nakon njih stoljećima kakva je pravda e, bila onda kada su muslimani živjeli po Kur'anu. Isto tako od velike principa kojima poziva Kur'an, kako to nam spominje autor, jeste šura, međusobno konsultovanje islam, znači daleko je od egoizma, od toga da čovjek samo ja, ja ču ja znam, ja sam najbolji, ja sam najpametniji, ne. Istavna skroz prizmu Božijeg poslanika uči e, da čovjek se neprestano konsultuje u bitnim pitanjima sa ljudima koji ga okružuju, sa suprugom, sa svojim djetetom, sa komšijama, prijateljima, poznanicima, pogotovo kada je u pitanju donošenje veliki odluka. Isto tako Kur'an e, poziva slobodi. Kada ovdje kažemo slobodi, misli se ono što je suprotno robstvu. Paćemo vidjeti kroz koliko različiti segmentata Kur'an poziva da se umanji, umanji, umanji robstvo u to vrijeme kada je islam došao, znači robstvo je bilo nešto e, rasprostranjeno na cijeloj planeti, pa je Kur'an taj koji je došao da umanji robstvo i koliko je argumenta, kuransko hadijske argumenta koji postiču na lijep odnos, lijep obhođenje prema robovima dotim jer je jedne prilike u vjerdostom hadijsu došlo Ebu Hurire kaže, kada je čuo određene hadise koji govori kako se obhoditi prema robovima, kaže poželio sam ja da budem rob zamislite, čovjek slobodan kaže poželio sam ja da budem robu islamu da se ljudi prema meni obhode u robstvu po islamskim principima i načelima pa islam poziva znači slobodi odnosno poziva u uh, umanjenju robstva isto tako Kur'an poziva i od velikih principa jeste Otklanjanje nedača kod ljudi, otklanjanje poteškoća, pa ćete vidjeti kako je islam na razno razne načine otklanja od ljudi nedače i poteškoće koje im mogu zadest u svakodnevnom životu. Pa imamo toliko primjera čovjek kako je u teškoj situaciji, iako je svinjetina zabranjena, ali ako je njegov život u pitanju, njemu je dozvoljeno da pojede liko koliko će e, sačuvati svoj život. Alkohol je zabranjen, ali ako je bi čovjek bio toliko žedan da se boji za svoj život i samo ima alkohol, mogao popiti neko, znači alkola da spasi svoj život. Isto tako od veliki principa kojima poziva Kur'an jeste da ukazuje na počast insana kao bića. Kur'an mnogo, mnogo pažnji posvećuje samom insanu pa je insan namjesnik na zemlji. Isto tako ljudi kao insani su neko I čije vrste su odabrani poslanici i koji su slani istoj vrsti. Isto tako insan je uzdignut razumom nad ostalim stvorenjima. Uziješeni Allah sve što je oko nas počinio je, počinio je ljudima i sve to sve to ukazuje na mjesto insana u islamu. Isto tako od velikih principa kojima poziva Kur'an jeste Prava ljudi u svakom segmentu, znači prava djeci, prava mlađih, prava stari, prava rotilja, prava komšija, prava muslimana, prava nemuslimana, Islam mnogo, odnosno Kur'an, mnogo pažnji posvećuje davanju prava ljudima. Želim da dođem do jedne tačke, inšalat, time ćemo i završiti i završiti ovo večerašnje predavanje dvije stvari islam poziva mnogo pažnje posvećuje odnosno sam Kur'an kroz raznorazni znači segmente mnogo pažnje posvećuje od ciljeva Kur'ana jeste uspostava zdravije porodici uspostava zdravlje porodici pa ćemo vidjeti da islam podstiče znači u braku Kur'an govori na rahmet milost na blagost postiči načednost, na moralnost i tako dalje i na kraju Kur'an veliku pažnju posvećuje ženi i mjestu ženi u islamu. Nažalost mi živimo danas u vremenu kada se ta slika i te kako izopačila, Velik groj ljudi, veliki broj ljudi smatra da je islam znači zapostavio ženu, da je nije uzdigao na mjesto koje joj zaslužuje, ali oni ljudi koji e, objektivno pogledaju na Kur'an, pogledaju na kur'anske principe, videće ako je žena Majka na kakvoj mjestu je uzdigao islam, ako je čirka na kakvoj mjestu je uzdigao islam, ako je e, tetka na kakvom je mjestu i tako dalje. Znači nemoguće je naći da je neko uzdigao ženu kao što je uzdigao Kur'an i islam. Zašto? Zato što je tu Allahuov govor i zato što je tu Allahov zakon. U svakom slučaju, doista ostalo je još neki bitni stvari koji smo željeli da kažemo, ali je to generalno smatram da smo ako Bog da naučili mnogo toga šta bi mi trebali da vjerujem kad su u pitanju objave, kada je u pitanju Kur'an. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashadu an tubu inna